A Főnix felé vezető autópályán. Csütörtök, 18 óra 38 perc. Mikorra érünk oda? Hova? Hát ahhoz az ismerőséhez. Úgy 9 óra tájban, miért? Mert éhes vagyok. Ennem kell, addig nem bírom ki. Pedig jó lenne, mert semmi kedvem megállni. Akkor sem bírom ki. Fáradt vagyok, éhes, koszos, álmos. Ámos? Kilenc után ébred. Az mindegy. Különben sem aludni akarok, csak egy kicsit pihenni. Nézze, lehet, hogy maga még kibírít néhány napot, de én nem. Az elmúlt húsz órában többször is megpróbáltak megölni, elraboltak, üldöztek. Oké. Okay. Bólint a spider mert belátta, hogy a lánynak tényleg pihenésre van szüksége. A következő hónál megállunk és eszünk valamit. Rendben? Igen. Kösz. Körülbelül tíz perc múlva egy benzinkúthoz értek. Meglehetősen lepusztult állapotban volt, és a mellettem álladozó étterem sem látszott túl bizalomgerjesztőnek. Spider mégis elég anyarodott a porséval. Aztán kérdőn a lányra nézett. Az vállat vont, mint aki azt mondja, mit csináljunk, ez van, és elgyötörten kikecmergett az autóból. Spider beleegyezően bólintott, és ő kiszállt. Az étterem belülről talán még ocsmányabbul festett, mint kívülről. A falak máladoztak, a festést mindenütt agyoncsapott szúnyogdögök rondították, a berendezés kopott és koszos volt. Jessica legszívesebben kifordult volna a helyiségből, de az éssége és az elcsigázottsága felülkerekedett minden viszolygásán. Szótlanul hagyta, hogy Spider egy eldugott boxba vezesse és leültesse, mint egy gyereket. A ráncos arcú sánta tulaj oda hozzájuk, és mogorván az iránt érdeklődött, mit hozzam. Attól függ, mi van? Motyogta Jessica, majd magyarázatképpen hozzátette. Úgy értem, ennivaló. Sonkás szendvics. És még? Csak az van. Spider elvigyorodott. Akkor a kaján nem veszünk össze. Hozzon, amit jónak lát. És inni? A ráncos arcú láthatóan nem volt vevő Spider humorára. Inni? Spider lassan jessica nézett. Magának mire lenne gusztusa? Persze egy normális éttermen kívül. Narancslé, meg, meg kávé. Akkor egy narancslét, két kávét és egy sört. A sánta eldülöngét, Spider pedig előbb bátorítóan mosolygott a lányra, aztán óvatosan körül sandított a helyiségbe. Rajtuk kívül csak néhányan lézegnek, azok is valószínűleg helybéliek lehettek. Egy 25 év kerül is rác, aki a helység közepén üldögét és képregényt olvasott, meg két öreg emberekből álló asztaltársaság. Spider, miután végigtekintett rajtuk, visszafordult a lányhoz. Hát, nem mondom, hogy egy híltom, de fél órát itt is kibírunk. Jessica nagyon megviselt állapotban volt. Spider szerette volna egy kicsit feldobni, de nem tudta mivel. Azzal, hogy még a legjobb esetben is legalább annyi megpróbáltatás van előttük, mint amennyit eddig maguk mögött hagytak. <gül> Ez nem látszott túl lelkesítő gondolatnak. Ráadásul Spider tisztában volt vele, hogy a neheze még csak ezután következik. Sajnálta a lányt, és kissé csodálta is. Más nő már rég világgász alatt volna a helyében, de ő fáradtan, elgyötörten is kitart. Vajon meddig? Vajon meddig fogja még tűrni a veszélyt a megpróbáltatást? Ki tudja. Arra riad föl, hogy a ráncos arcú lerakeli egy tálcát, rajta a két sonkás szendvicssel meg az italokkal. Elvett egy szendvicset és beleharapott. Száraz volt és íztelem. jessica pillantott, a lány is fintorogva rágódott a maga adagján. Spider már épp valami vigasztalót akart mondani neki, amikor kintről motorbőgés gumisívítás fékcsikorgázalja hallatszott, és a nyitott bejáraton át pornyomult be. Az ajtóhoz közelebb ülő öregek riadtan meresztették kifelé a szemüket, a képregényt olvasó fiú viszont ingerült el, lecsapta az újságot és kiordított valamit. Hogy mit, azt senki sem hallotta, mert a lóerők dübörgése elnyomott minden más hangot. Csak jó fél perccel később, amikor végre elhallgattak a motorok, tudta volna értetően elismételni a szavait, ekkor viszont már nem volt hozzá túl nagy kedve. Spider nem csodálkozott a dolgon különösképpen, plána, amikor megpillantotta a helyiségbe csöltető pánkokat. Négyen voltak, valamennyien szegecsekkel kivert fekete bőrruhát viseltek, amelyeket mindenféle szíjjal meg lánccal tettek még félelmetesebbé. Hajuk helyén ijesztő kakastarjé meredezett, az arcuk gátlástalanságról, brutalitásról árulkodott. – Bekaphatja mindenki! – Ordított a torka szakadtából az, amelyik elsőként lépett be, aztán körbefordult, hogy lássa, van-e valaki, akinek nem tetszik a megjegyzése. – Még szerencse, hogy a lányt eltakarja előttük a box oldala, – gondolta Spider, és lehaltott fejjel a poharába mélyet. Nem így az egyik öregember, aki erre mindjárt kapott is egy akkora pofont, hogy elöntötte az arcát a vér. – Ne nézzél, szarházi! – ordított rá a szónak. – Hajd le a fejed, érted? – Hasd le a fejed, és amíg itt vagyunk, fel sem nézni, értetted? Az öregen bereszkedve bólintott, és még a vért sem merte letörölni az arcáról. – Na azért! – sziszegte a pánk, aztán ledobta magát egy székbe. Éppen háttal üszt így a kommandós jól láthatta jackie -e hátán a hatalmas halálfejet. A kvartett többi tagja is leült, aztán előbb oda a kocsmárosnak, hogy hozzon viszkit, majd veszekedve, egymás szavába vágva egy nőről kezdtek vitatkozni. Jessica rettegve lapult a boxfalához, és rémülten nézett a férfira. – Miért? Miért nem csinált semmit az előbb? – kérdezte suttogva. – Mikor? – kérdezett vissza a férfi. – Hát, amikor valakit megütöttek. Nem láttam ki, de hallottam. Ígya meg a kávéját, és tűnjünk innen. – De nekem még vécére kell mennem. – Tartsa vissza. – Ilyen gyáva. Jessica hirtelenében még a félelméről is megfeledkezett. – Maga a nagy szuperkommandós, ennyire ember. Fogja be a száját. Nekem semmi közöm ehhez a kocsmához, ezekhez az emberekhez. Nekem a barátomat kell kiszabadítanom. – Nekem meg… – Mi van? Nem tetszünk. A kérdést az egyik tarajos hajú tette fel a mellettük ülő srácnak. A megszólított ilyetten nézett fel a képregényből, és nem értette, mit akar tőle a másik, hisz rá se nézett, hozzá sem szólt. – Ne nézz olyan, bambán! – viccsolított a tarajos hajó, és a fiú elé lépett, aki erre unta a fejét. A következő pillanatban hatalmas pofon csattant az arcán. A bőruhások izgatott vigyorral várták, hogy beavatkozhassanak, de a fiú még csak jobban összehúzta magát, és semmi jelét nem adta annak, hogy vissza akarná adni a pofont. – vagy szarva, mi? – kérdezte a fölé tornyosuló, majd amikor a kérdezet nem válaszolt, ismét pofon vágta. – Nem hallott, Buzi. Azt kérdeztem, hogy be vagy a szarba. É én én – Én csak… – dur. A jobb horog székestől felborította a srácot. spider iszonyú erőfeszítésébe került, hogy tűrtőztesse magát. Újjai elfehéredve markolták a sörös kancsó fülét. Mm – -mm, Nem szabad beavatkozni. Ennél sokkal fontosabb dolga van. Ki kell szabadítania martin és meg kell akadályoznia egy háború kirobbanását. Ülve maradni, ülve maradni. A punk időközben kelletlenül visszatért a társaihoz, és folytatta a vitát, mintha mi sem történt volna. Spider! Na, rezzent fel a kommandós. Nekem vécére kell mennem. Mondtam, hogy most ne. Inkább vegyen egy nagy lendületet, és robogjon ki a kocsihoz. Tessék itt a kulcs. Én meg majd... Nem érdekel a kocsia, meg a kulcsa, meg a beszari viselkedése, csak nem képzeli, hogy néhány nagy pofájú alak miatt összepisillem magam. Azzal Jessica választ sem várva felpattant, és elindult a mosdó felé. Elszánt, határozott léptekkel haladt, az útjába kerülő bőrcsizmás lábat egy erőteljes mozdulattal odébrugta, és bement az ajtón. Spider kétségbe esetten nézett utána, annál is inkább, mert a pánkok örömújongásban törtek ki, és úgy helyezték el székeiket, hogy visszatérőben a lánynak közöttük kelljen elhaladnia. És pont most nincs nála semmiféle fegyver. Igaz, miért is lenne, hiszen ide csak ennyit értek be. A rohadt életbe. Pedig ezeknél a tetüládáknak egészen biztos, hogy valahol valamilyen szúróvágó szerszám borotva boxer, Egyre növekvő aggodalommal figyelte az egymást hetzelő bőruhásokat. Túl sokan vannak egy kupacba, valahogy szét kellene szakítania a csoportot. Aztán meglepetésszerűen kell támadni, könyörtelenül. Ebben a pillanatban kinyílt a mosdóhajtaja, és kilépett rajta a lány. – Gyere, cuccus, ülj bele! – rikkantott rá a halálfejes viselő pánk, és opcén mozdulatot tett. – Ne játsd meg magad, anyám. mordul fel, vészjóslóan a másik. Amikor látta, hogy Jessica tétován hátrálni kezd a mosdó felé, aztán hirtelen felröhögött. <gül> Persze jobb is, ha bemész. Mi meg szintén bemegyünk is. Hagyjátok békén a lányt. Spider hangja csak annyira volt hangos, hogy a bőrruhások meghallják. A hatás nem is maradt el. Az a tarajos hajú, aki az előbb megütötte a képregényt olvasó srácot, nyomban felugrott a székéről, és spider ordított. Ne pofázz, geny láda, mert kiszúrom a szemedet. Hagyjátok békén a lányt!» Spider minden igyekezetével azon volt, hogy elég félénken csengjen a hangja. A mutatvány sikerült, a halálfejes zsekit viselő punk oda odaszólt a már álló társának. – Leckés meg az ürgét. Oké! Okay. Vigyorgottam az, és egy nagy vadásztört húzott elő a szárából. Aztán Spiderhoz fordult. – Imádkozz, barom! sziszette. – Várjál, hóhér, én is megyek! Ugrott fel még egy pánka székéről, és a hóhérnak nevezett mellé lépett. Ő a változatosság kedvére egy láncos botot kapott elő, és tudását hogy nyomban pörgetni kezdte jobbra-balra. Spider szinte felújjongott az újabb fordulat láttá. Minden a lehető legjobban sikerül. Ketté van szakítva a Most már csak ilyet arcot vágva be kell várni, amíg a támadni készülő páros közelebb jön. A két ülve maradt ládára egyelőre nem kell figyelni. Ők most úgy sem tesznek semmit. Még a lányjal tervezett játszadozást is elhalasztják egy kis véregzésben való gyönyörködésért. A két tarajos hajú maga biztosan közeledett. Spider pedig riadt maga alá húzta a lábát és lesúnyta a fejét, mintha rettegve várná a büntetést. Egész addig maradt ebben a testhelyzetben, míg a bőrruhások három lépésnyi távolságba értek. Akkor aztán nem tűtöztette magát tovább. Felkapta a sörös kancsót, tartalmát a vadász arcába zúdította, aztán kivágódott a boxból. Egy iszonyatos erejű rugással leterítette a láncos botottartót, majd az üres sörös kancsót előbb odacsapta a falhoz, aztán a kezébe maradt ezer pengéi az eszmélő törös arcába vágott. A velőtrázó sikoltásra ügyet sem vetve megállíthatatlan gyors vonatként rohant a két ülve maradt pánkra. A hozzá közelebb ülőt székestő felrúgta, a halál pedig a mellette álló asztalt borította rá, majd odagurott mellé, és sarokkal kegyetlenül a lágyékába taposott. A banda vezér felsikoltott és elájult. Spider körbepördült, hogy szükség esetén még folytassa a harcot, de látta, hogy nincs ellenfele. Erre megragadta a kővédermed Jessica csuklóját, és maga után ráncigálva kirohantak a kocsmából. Kis idő múlva már az autópályán szágódottak. A lány csak most fogta fel, mi történt előbb. csak most jutott el a tudatáig, hogy valójában mitől is mentette meg spider -t. Hirtelen eszébe jutottak azok a történetek, amelyekről Los Angeles New Times is nem egyszer beszámolt, hogy egy nőt nyilvános helyen sok ember szemmel láttára erőszakoltak meg, és senki sem mert közbeavatkozni, sőt úgy tettek, mintha nem vennék észre a dolgot. Úristen, mi történt volna, ha, ha, ha Spider nem elég ügyes, vagy nem elég gyors? Vagy nem elég elszánt? Vagy mi történt volna, ha akkor, amikor ő bemegy a mosdóba, a férfi dühösen feláll és távozik? Igaza lett volna? Megint. Mint már annyiszor. Úristen, milyen kolossznak érezheti? És mégis hányszor mentette meg már? Úristen. Egész váratlanul tört rá az okogás. Maga sem tudta pontosan miért sír, csak érezte, hogy sírnia kell. És közben rá kell hajtani a fejét a mellette ülő vállára.